p ん t u, ma, u. a マーガワイユーハ i イアイランヨーフォンニュー a ォンニューワーアイランドゥーシャディドゥーワアメンフンディシャアリアムインギワンゴーフォー ذو م もうねこっちはあか a りゃ。و a و a ا a ا ف ق ا ل ا ع a ى なえよこっち k a さ a ペワマチュウ。ثم でな、فتدلى。石かカリビアナカチ a リムカ。فكان k a ب a و س ي ن او ا د i ى あかわにかま i いなやみピンデミウィーリー ا i カリブザイディ。 アカンフォノリアンジャワケアリチョンフォノリア。マカザバルフォアドマーロア。モヨハウクセマウオング、ウヨヤオナ。アファトマーローナーオアラマヤラ。 なかもなまらにんきね عند سدره المنتهى فين يم كنازي و مشو عندها جنتها カリブヤケ、ディオイポブスャニー、イネオカリワ、エズ ي غ ش د ر ه ما ي ش リポフニカホーン、ナーヒチョ、キリチョフニカ、マチョ、ハリコハンガイカ、ワラハリコルカンパカ。 「私の名前は何でしょうか?」 じいにまわなわなうめいんじゅうあうなわば س م الله ا أ ن ت م و ا ب ا ؤ ك م م ا أ ن ز ل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا يتبعون はやこわいらにまじなむよわぱにいなばば zenu。もにじもんごは culetto thibetishooteju やはよ。あ ti イ lavana tu n a k i p e n d a c nafsi。 「あっちも」「あなたも」「あなたも」「あなたも」「あなたも」「あなたも」「あなたも」「i なたも」「あなたも」「あなたも」「あなた l あなたも」「あなたも」「あなたも」「あなたも」「あなたも」 ラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラー m ラーイラーイラーイラーイラーイラーイラ a イラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラ a イラー l ラーイラーイ a ーイラーイラ a イラ a イラ a イ i ーイラー a ラーイラーイラー i ラーイラ h イラ a イラーイラーイラー a n ーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイ a ーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイラーイ Na mtume sallallahu alayhi wa sallam, hamesema kweli katika alio ya zungumzia juu ya safari yake ya kuenda mbinguni, katika hayo ya liotokea ya miaraj, jicho lake hali kuhangaika wala hali kurukampaka. Kisha sura, inaingia kueleza uchache wakili wa za makafiri kuenda kuabudu masanamu waliwe yaunda wenyewe kwa mikono yao, wakayaita majina ya wenyewe kama walivyo waita malaika kuwa ati ni wanawake, Baadi ya kumfanya mwenyezi mungu anamabinti na wawenyewe wawe na watoto wakiume. Kisha sura, inamtaka mtume sallallahu alayhi wa sallam awapuze na muachilie mambwayao mwenyezi mungu mwenye kumiliki na kumba vyote vilio mmbinguni na kwenye adhi. Na yeye ndiye atakaimlipo muovu kwa uovu wake na muema kwa uema wake. Na yeye ndiye mjuzi kabisa wayote yanayopita kwa viyumbe vyake na halizao. Yakafuti yahayo kulaumi wa anaye kani yako hisabi wakila mtu kwabantondovya ke kama yalivyo kushapita kuashara zizotangulia naikasimuliwa na vitabu viamusa na Ibrahim na haya hizi zimetibiti shamba na haya yalioelezo katika uwezo na ishara zamonyezi mungu katika mataifa yalio kushatangulia kisha sura. Inakitimisha kwa kuweka wazi kwa mba Kur'an ni onyo miongoni mwama onyo walio onyo kwa ya ukaumu zilizokusha tangulia, iliwapate kutahadhar na siku ya kiyama ambayo imikaribia wakati wake. Nasura inawalaumu makafiri wanawikata Kur'an kwa kukafilika kwa huko na wakawa wanacheka badalea kulia na kuwaidhika kwa Kur'an. Na ikawataka wa umimi wamsujudie mwenyezi mungu waliitiremsha na wamuabuduye yetu. Nina pakwa nyota inapotoa kuakuchwa yako ba Muhammadi hakuiyachangia ili usawa yako futa haki na wala hakupata kuitaki nipo tovo wala halito kikatikanoe tamka ya Qurani kuwa mapendo ya la siyake hi Qurani yanoitamka si chochote ilani wahi yanofunuo ulioto kwa manyezi Mungu anamfunulia yeye aliyamfunisha funuo huu ni manyezi mwingi. amba ya metuwa kilizake na mauni yake, haka simama sawasawa katika sura yake, na ya yuko upande wajuu katika mbingu upewa macho wa mwenye kuangalia. Kisha Jibrili alimkaribia na haka zini kukaribia, hata haka wakaribu wake ni kiasi ya mipinde miwili, balikaribu kuliko hivyo. Jibrili haka mfunulia mjao mwenyezi mungo na mtume wake, Alicho mfunulia na ufunuwa huo lijambole nyesha ni kubwa na athari ya mbali kabisa. Mwoyi wa Muhammadi haukukanya ya li macho yake ya liwe yaona. Hivyo njini mnamkathibisha mtume mwenyezi mungu na mnabisha na nae kwa liwe yaona kwa macho yake. Na bila shaka Muhammadi ya li muna Jibrili kwa sura yake mara nyingine katika pala pasipo juulikana ila na mwenyezi mungu tuu. Ambapo mipaita siratul muntaha mkunazi wa mwisho Na kasimulia kuwa hapo ndiyo ipo ya natul mawa Bustani na ukaliwa Vika funikwa na kuzibwa kwa fadhila mwenyezi mungu Visioweza kuelezwa Jicho la muhammadi halikubabaika kwa lio hali yaona Na wala kukiuka mpaka ya lio amrishwa kwa kwaona kwa kehuko kwa kwa kwa kwa Hakika hameona mengi katika isharaza mwenyezi mungu na majabu yake makubwa makubwa. Yee, mealiwa hayo na mkayafikiri ya kinalata na huza na manata, huyo mngine watatu, mlio alfanya kuwani miungu wa kuwabudu, mkagawa njini, mwewa watoto wa kiume, na mkafanya mwenyezi mungu awe na watoto wa kike. Huobasi nyonge waji wa zulma, mnamgawia mwenyezi mungu, kile mnachukichukia njini wenyewe. Hayo masana mwenu, sichochote, ilanima njina tu, ya sionamana yoyote ya kiungu. Mea tunga njini na baba zenu, kukufuata pumba ulenu, lopo tovu. Mwenyezi mungu hakuteremisha na yohonye yoyote, ya kusalikisha uzushiwenu na wadahia. Na wawafuati ilanifana tuu. Na kipeta chonyo zao zizo putoka na kuwacha mobili ya liosawa. Na hakika ya likuisha wajia kutoka kumula wa umlezi enye uungofu la iti ongenufu watahuo. Mwana adamu hapati kila anachukitamani ya kupata uumbezi wa haya masanamu au menginei wanawetamani kwa nasi yake. Kwa ni mambo yote ya duniani na akhirani ya mwenyezi mungu peke yake.